Informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Boas, benditas ao novo informativo de Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Comezamos co noso sumario. A Coordinadora da Mocidade Socialista convida a asistir a súa presentación o vindeiro sábado 8 de novembro en Canido, Ferrol. A Asociación o Castelo de Naraío última a Volta das Ánimas, unha das citas máis destacadas do samaín da Nosa Comarca, unha reportaxe de Pequeno Monstruo. Edu, como choconto, dende Radio Raposeira, de eleccións e o silencio das abstencións. Na sección Noticias dialogadas con Lupe e Ignacio, Un mundo en chamas, o imperio ameaza Venezuela. Da de Silvia Bogo, coñecemos as actividades que a Fundación Artabria ten previsto organizar nos vindeiros días. Este sábado 8 de novembro a 6 da tarde terá lugar a presentación da Coordinadora da Mocidade Socialista en Ferrol, no Centro Cívico de Canido. A Coordinadora deuse a coñecer no mes de setembro como unha organización xuvenil do Movimento Socialista. Logo dun proceso de unificación política e expansión organizativa, mozos de distintos puntos do país damos o paso para comenzar a traballar por facer do comunismo unha tendencia de masas na Galiza e volver reunir forzas sobre o proxecto político da clase traballadora. A xornada comenzará cunha primeira charla orientada á presentación da organización, explicando de onde vimos, cales son os nosos obxectivos e como pensamos organizarnos para acadalos. Abordaremos a proposta política que presentamos e que está disponible na nosa web cmsocialista.gal. Logo, teremos unha segunda charla na que expoñeremos a nosa visión sobre o que está a acontecer na Palestina e como o xenocidio explica e vaticina tendencias económicas e políticas de alcance global. Logo disto, abriremos un espazo de socialización con CEA e Música para poder coñecernos e compartir ideas. Vémonos este sábado 8 a 6 da tarde no Centro Cívico de Canido. Ven o solpor, hai que correr No xamaín todo pode acontecer Boan cabazas e falan morcegos Luces que bailan todas en riba noceo Pelos de punta cheiro a candeas As sombras baixan todas pola cheminea Cor de castaña e un cho menciñeiro Que atrasos que non corren os primeiros Moiito a nos amae. É hora de contar historias de medo e fuxir A Asociación de Veciñanza o Castelo de Naraío ultima a volta das ánimas para o serán noite do sábado 8 de novembro. Uga das citas máis destacadas do Samaín na nosa comarca. A cita será no local social da entidade da parroquia de Naraío, no concello de San Sadurniño. O grupo organizador pretende por en valor unha parte do patrimonio inmaterial de Galiza relacionado coa morte e cambio de estación. Non queremos facer un Halloween, subliñan, mentres anuncian novidades para esta edición, como algo que non se fai desde 1930. Ouviimos ao presidente da entidade David Do Pico, César Galdo e Veciñanza que participaba nunha das untanzas preparatorias do evento. Puñas escuras, ñañar de gatos negros. Ruidos de pasos que nos segueen moi de preto. Pollos pintados Bruxas Estamos aquí logo dunha dunha xuntanza neste centro social de Naraio, non? Sí Donde están a preparar estamos a preparar pois pues, o que será a volta das ánimas que vai ser o día 8 de, de novembro aí a pique xa nada Pois pues estamos con, con David que é o presidente da asociación, asociación de veciños da veciñanza, neste caso castelo de Naraio, non? Sí E estamos con César e un veciño un veciño que andaba por aquí e máis xente, non? que anda por aí non sei como... <risas> máis veciños, mais veciñas. Bueno, pois pues, ímos facer un resumo do que vai acontecer o día 8 de novembro. O que ímos <risos> facer é colleire e mesturar eh o que sería un magosto, un encontro veciñal, pois pues, eh redor das, das castañas e un poquinho da festa, uh -huh. e ao mesmo tempo, pois, recuperar ese, esa memoria ancestral que temos relacionada coa morte e co cambio de, de estación, non? que ao uh -huh. fin e ao cabo que este tempo no, no que estamos. Uh -huh. Nese sentido, bueno, pois pues, temos preparado o que nos denominamos a volta das ánimas. Volta das ánimas. Sí. Os nenos xa virán pola, a, ta, a tarde sobre as seis e media ou sete, traerán as súas eh, cabazas, e o que queremos é que despois pois as vayan deixando polo polos camiños, entón imos facer un percorrido en ese percorrido, bueno, pues imos a toparnos con parte dese de património inmaterial relacionado coa morte que temos aquí en Galicia, non? Uh -huh. bueno, pues, como poden ser meigas, como pode ser os acauntos, ou seja, unha serie de persoeros que a xente seguramente relacionará e recordará uh -huh. non queremos facer unho jalo uh -huh. sí. Cales son as novidades que vai haber nesta edición, David? Eh... Non, van de sorpresas! Non como... se pode avanzar moito, pero no... vai haber novidades, vai haber cousas sorpresas... Algo que es... non se fai desde 1930. Ajá. No... Sí. Eso xa é eh, un dato. A a... Todos ah, os anos miramos de non repetir, eh, de darlle unha volta para que, aunque señan os mesmos persoaxes, que non seña repetitivo. Mm. Eh, este ano temos aí algunha novidade que vamos deixar como sorpresa... Ah. Pois que veñan, que o disfruten. E que tamén forma parte das tradicións, non? Seguimos se ocupando todo esto. É do que se trata. Eh, mm. Seguir mantendo as tradicións que tiñemos tal como como mm. levamos eh, feito xa uns cuantos anos. Mm. Bueno, o día 8 de hoy, novembro vai haber máis actividades neste aído, ¿no? por aquí pola comarca, pero que destacarías ti, por exemplo, para xente que digas bueno, pois pues hai que vir aquí a, a Naraío, a San Xadurniño? Pois pues que as castañas son gratis. E... <risas> E no, a sopa de calabaza. E a sopa de calabaza tamén é <risa> sí, que bueno. Sitio, vai a haber foliada e se si alguén se anima, pois pues, tamén pode E queimada tamén, ¿eh? todo gratis. Bueno, algunha cousa mes por aquí, o setor feminino. <risa> nada. Non queres que nada. <risa> bueno, pois pues, eh, nada, mais. Bueno, pois pues, moitas grazas. Hey noite de samaín. Escuto pasos que me Lembra, Meigas, Sacauntos e mesmo a Santa Compaña daránse cita o sábado 8 de novembro a partir das seis e media do Serán na Volta das Ánimas, no Centro Social de Narayo, o carón do campo de fútbol, desde onde iniciarán un percorrido a luz dos fachos que promete ser de morte. coa música de Paco Nogueiras, Euxía Lambona coa banda Molona, pequeno monstruo para os informativos da Filipin. É un demo! Das gañadoras das eleccións e do silencio das abstencións. Pollemos por caso que antes do inicio do novo ano escolar, o goberno determina que o alumnado da ESO dos Institutos Públicos de Ensino, poderán optar entre unha das diferentes edicións máis practicadas ou por unha asignatura alternativa. Tal decisión cría grandes polémicas e os medias dan voz ao Vaticano e aos súas hostes de bispos, curas e leuleios que lanzan seus protestos aos cegos. Supoñamos que, tras facerse esa escolla, vanse públicos os resultados globais con os seguintes resultados. Un 60% do alumnado opta pola asignatura alternativa, bien porque se consideran ateas, agnósticas ou cualquier outra razóns. entre dentre as forcións religiosas, a máis escollida e por multa vantage segue sendo a religión católica, con un 25% do total. Seguen de a hispámica, con só un 8% e a sudea, con un pírrico 5%. E como dato curioso, tamén hai un 2% de votos nulos, quizá de xente que profesan unhas outras religións que non están entre as opcións a escoller. Pollamos por caso que, tras coñeces estes resultados, o presidente da Conferencia Episcopal Española sae ufano a balconada de sú Pazo Episcopal de Madrid, onde é vitoreado polas hordas ultracatólicas que celebran a súa contundente victoria fronte as demais religións. Tenemos por caso que, nesta mesma onda, analistas religiosos e todos os mentireiros dan conta do grande éxito da religión católica nas collas, e nas titulares falan desta como opción que vende de receber un apoio mayoritario e asinalan-la como grande vencedora por unha marxen avasalladora frente as demás religións. E todo isto a vez que se impón un xerencio mediático absoluto sobre aquele 60% mayoritario que non optara por ninguna religión. Todas as analistas caen como petos, tal quen non existira tal malloría, porque o interés mediático está en poñero foco na opción entre dentre as perdedoras, a católica, apostólica e romana. Isto, que poda que sou ridículo para quen estese escuitando, en verdade é o que se pasa con respecto ao silencio mediático sobre a abstención a cada vez que hai eleccións en cualquier lugar do mundo. Pasaron as eleccións legislativas en Arxentina a semana pasada, onde os medios xornalistas só so dan conta da vitória abralante das candidaturas de Milei e Treser, o voto de 9 millóns e medio de Arxentinas. Mas nada contan de que a opción foi a abstención, con case que 12 millóns de Arxentinas, máis de unha de cada tres, optaran por non acudir ás urnas. As imágenes de Milei celebrando o trunfo dan a volta ao mundo, si siven en verdade as súas escondigaturas so rocadaron un 25% do total do censo. Curiosamente, a mesma porcentase de apoios con a que, no so presidente da súbda, Rueda, goberna con malloría no parlamentiño galego, onde houve unha abstención cercana ao 50%. Así, en definitiva, Milei e le Rueda, que só receberán o apoio de unha de cada cuatro persoas con direito a voto, foran apresentadas por as analistas electorais non mentireiros como as grandes ganadoras con triunfos arrebatadores. A vez que calan como petos, o efeito de que a extensión é a verdadeira opción mayoritaria. E algo falan, é para menosprezar as extensiónistas, é ser asignaladas como culpables de favorecer a victoria, do contrario. E así en coma, tal cual as non religiosas, As abstencionistas somos ignoradas nos medios e non parece que a ningún interés en analizar as causas que motivan que, elección tras elección, a abstención medra en cualquier lugar. É mellor ignorarla e seguida ganar ao público con gañadores que non o son. E isto, para todas aquelas que din e repite como un mantra que lo de que se non votas, despois non tens deleito a queixarte, coloca as sabias palabras de George Carlin en respostas de dislate. Yo no voto. Hay dos razones por las que yo no voto. Primero de todo, porque no me ten sentido. Este país fue un mercado vendido y pagado hasta mucho tiempo. En segundo, eu non voto, porque creo que si votas no tienes derecho a queixarte. Tú criaste el problema, tú votaste por ellos, tú no tienes derecho a queixarte. Yo por la contra, que non voté, tengo derecho a queixarme con tu queira, desastre que tú criaste y con que yo no tengo nada a ver. Informó para los infos de Filispin, Eru, con mucho conto. ¡Saúdos y saúden! Hola Lupe Diálogo de novas Noticias dialogadas Hola Ignacio, que tal? Ben, todo ben Mira, que te parece si os comentamos Unha terrible noticia Que, que apareceu estes días Non o, o consentimento, o A sea, probazón por parte de Donald Trump De atacar a Venezuela É tremendo, non? Sí, eh, bueno, non sei sé si se xa o, o pasaría ao congreso, e o congreso aceitaría o tema e tal algo, que te escoite, non escoitei perfectamente como foi o tema, pero sí, Pero eu pff, non sei, porque hai un montón de cousas que están pasando no mundo. Eh, mesmo gostaríame falar do tema da vivenda en Cerrol polo que está habendo e por algún caso que temos en estes aficiamentos pero iso deixaremos para a semana que vem, sí, parece Pero a momento, non ves eh, o que está sucedendo nos no Sarge por exemplo, no, en África subsahariana su eh, que o que está sucedendo en Mali É que está sucedendo toda sí, esa zona sí, no, en, en Sudán Estive na, na charla en Artabria do xornalista este portugués Bruno, non me acordo o apelido, pero bueno que acaba de publicar un libro de da súa experiencia no Donbass, na guerra de Ucrania e, e a verdad si sí, están sucedendo muitas cousas pero estes minutos vamos a dar a Venezuela parece, che Estás segura? Estás segura? Pois pues veña, comeza logo A ver, é que Non sei, creo que hai xa un tempo que se enterrou o Dereito Internacional O de Gaza foi eso, a morte do Dereito Internacional O que está sucedendo ali Eh, violación constante do dereito internacional, pero o que está sucedendo con Venezuela, outro tanto un país sitiado eh, porque, bueno, pues o imperio sello corre ahora igual que no seu momento fixo das armas de destrucción masiva contra Irán, e contra Iraq. E agora fai o do narcotráfico contra, eh, contra México, contra Colombia, pero agora directamente xa con Venezuela, non? E o tema dos ataques ás embarcacións, non? tamén Si, a, a, ¿no? sí, a mín pareceme eh, un detalle, porque hoxe mesmo escoitando a ser falaban de mortes, falaban de ataques ao narcotráfico, pero en ningún momento falaron de asesinatos. Que realmente okay. decir, o que é? O presidente de Colombia, Petro o Gustavo Petro está dicindo claramente que son asesinatos e que manda eh, ese eh, executar eses asesinatos ten que pues, eh, ten que estar ante un sulgado e iso é a realidade porque así é como, como hai que chamalos son asesinatos independentemente se si son lanchas ou non do narcotráfico quen vai nesas lanchas, en que situación e realmente onde están os verdadeiros narcotraficantes que si sí que están a ah, En Nova York ou en Miami, ou en Berlín, ou en Madrid. Sí. Esos están aí, non? Que son os que moven o negocio e son os, y logo os bancos que blanquean descaradamente todo ese diñeiro ¿no? de que lavan ese dinheiro do narcotráfico. Pero mira, é que no caso de Venezuela que inventaron tantas cousas, por exemplo, o cárter dos soles, non? Ese famoso cárter de... Que, que non existe O sea, que non, que non existe tal cosa Están dicindo desde Venezuela Que non existe Pero que máis, a Organización de Naciones Unidas O delegado especial Para a política antidrogas Da ONU Está dicindo que non é de Venezuela Donde de onde xa sae a maior Cantidade de droga Para Estados Unidos non é O problema das drogas non é Venezuela Si, sí, pero a parte Estados Unidos ten un problema grave Con fentanilo, parece xa não, não com a cocaína. A cocaína vem muito mais para a Europa, ainda que ir para todo o mundo, Pero, sí, pero eh, eu peso que nos debemos De centrar máis Na, na no potencial ataque que, que vai sufrir Venezuela no? É dicir, inda que Venezuela pode estar Preparándose milicias E demais, sabemos que a guerra Oxendía é unha guerra Electrónica, é unha guerra de drones É unha guerra de intelixencia Artificial Non é unha guerra de guerrillas E, e un Kalashnikov O Lombo e poñerse detrás dun muro que iso tamén eh, o poderán facer moi ben os venezolanos e as brigadas internacionas que se exumen, pero realmente eh, se si, si Estados Unidos quere é dicir, Venezuela está moi perdida moi perdida no sentido de que vai haber unha guerra eh, sin cuartel e eterna, non? Claro, porque o problema deste imperio é que está perdendo hexemonía, está perdendo poder... Eh, se está cuestionando xa en moitísimas partes do mundo e, e queremos rematando, queremos rematando que por exemplo, a política en América Latina non vai a diferir moito do que ele va facendo a Hugo Chávez xa tivo varios atentados Maduro tivo varios atentados se cree que o cáncer que ao final acabou matando a Hugo Chávez foi un cáncer inducido eh, destes inducidos galopantes que acabou con ele moi pouco tempo e A, e eu mesmo vin imaxes do ataque por, con drones contra Baduro do que saleu por sorte saleu. Já, pero eso, no? pero se os drones son moito máis sofisticados, é sofisticados, se a guerra de de en Ucrania e, en a guerra da Otan contra contra a Rusia. <risos> Eh, aí por, avanzou moitísimo as técnicas de guerra utilizando drones, de feito son os que manteñen parado durante bastante tempo as líneas do frente eh, no Dombás, eh, no NAC Claro, eu, a esperanza que teño Ignacio é que Venezuela xa pertence aos BRICS Venezuela non está só no mundo Eh, mesmo buenoto eh, non se coñeceu en moitísimos medios de comunicación pero hai unhas semanas China sacaba unha noticia nos seus medios oficiais de conforme lle venderan os misis antibuque no a Venezuela que levaba dous anos levándolle eses misí para Venezuela quero decir eh, eles van a defender o seu país, van a defender o seu territorio, pero seguramente costará moitas vidas humanas e e se si Estados Unidos está alí xa con os seus portaavións, mm, é moi desañar que se vote para atrás. Eso quer decir que tamén está dentro de Venezuela pois pues, armando xente en contra da revolución bolivariana e o Premio Nobel da Paz, por exemplo, a Corina Machado, eh Todas estas maniobras non son Non van a ser gratis, claro que non Por eso a min... Prodúceme tristeza esta noticia non Prodúceme, pois, pues eso De sentir, jolín, que impotencia ¿no? eh, O sea, un, un país poderoso Con armas nucleares Pode rodear a outro Pode amenazalo Pode bombardealo E aquí non pasa nada, non? Pasou con Gaza E vai volver a pasar con Venezuela Si, sí, é que non vamos poder de Deixar de poñer os ollos En, en Gaza E en en palestina pero realmente eh, vamos que que hay que mirar de, de, de otros sitios lo que está sucedendo nos a gel o en sudán o vamos o que va a pasar en venezuela claro porque eh, ignacio de eh é global, o sea, hai que estar vendo isto desde o punto de vista global, todo está enlazado e todo está relacionado. Non é como antes que a mellor sucedía, pois pues é un, bueno, un problema, un conflito en unha parte do mundo e a mellor non tiña que ver con outros. Tres. Agora mesmo é un conflito global, unha guerra global, é un, un imperio, sí. ademais un imperio extractivista, pero tamén destrutor ¿no? O sea eh, como se chaman estes constructores que demodor ¿no? que demolen que mir hasta a casa Blana ¿no? un sí. edificio histórico o Tra bueno, demoler Eso xaás É outra historia de todos os xeitos agora vamos eh, que matamos por aquí. Eh, decir que o imperialismo ven acompañado Do neofascismo eh, E temos que ser antifascistas E antiimperialistas sempre, non? Bueno, pois pues a ver si para A próxima noticias dialogadas Traemos alguna nova Un pouco máis alegre Próximo fin de semana a Asociación Cultural Artabria organiza dous eventos. Na sexta feira, día 7 de novembro, ás 20 horas no Centro Social, decorrerá a presentación do libro Corpus de Raquel Miragaya. Será unha conversa con a propia autora, acompañada por Luz Castro. Con elas percorreremos os corpos dos 14 relatos que acompañan a obra. Pasen e vexan. Toquen. Non há máis nada Apenas carne Carne con desexo No sábado 8 de novembro Sairemos a coñecer os petróglifos de Chamorro A través dun roteiro organizado desde Brincarmos Artabria en parcería con a Asociación Cultural Ferrol Terra Antiga e con a colaboración de Betula, Asociación para Custodia do Bosque Atlántico. O ponto de encontro e as doce cuarto no restaurante a Torilla. O percurso é de dificuldade media e comezará con unha visita á Fraga de Menáncaro. Xantaremos en Chamorro e as dezaseis trinta iniciaremos a visita aos petróglifos podendo visitar tres dos cinco grupos catalogados neste monte. Para inscrevervos ou solicitar información podedes facelo a través dos correos electrónicos brincarmos@gmail.com, ferrolterraantiga arroba gmail, com, ou no telefone 651 69 65 42 Lembrai trazer agua, calzado e roupa cómoda e axeitadas condizóns meteorolóxicas así como comida para partillarmos Informa para Radio Filispín Silvia Bobo E ata aquí o noso boletín de hoxe. Lembrad enviar os vosos audios con novas ao correo informativosfilispin.com para conformar o espazo informativo da vindeira semana. Despedimonos xa. Moitas grazas pola escoita e saudos de quen vos falou. Ana Lucecu.